Винен у цьому Чи Реватькова любов гвалтом Чи її власний вчинок Який понівечив Степанові життя До цієї посади він Звичайний сільський хлопець Здирався нелегко Зубами і нігтями хапаючись За кожну наступну сходинку Не гребував зрадою Не зупинився перед злочином Ладен був свою начебто кохану наречену здавати на прокат київському чину, аби лише, І як небагато треба, один дзвінок, та не легше їй від того, не легше. І ще одна мука виснажувала душу більше, як усі інші. Сьогодні минав термін очікування. Сьогодні вона мала б дізнатися, чи не дало сходів у її тілі отруйна череватькова сім'я. Чіткий годинник, що відлічував місячні ритми, цього разу збився з рахунку. Чорні думки не давали спати, а коли надранок сон усе ж зморив стомлені очі, перед ними поставали спотворені обличчя немовлят із широко розставленими асиметричними косими очима, товстими мокрими губами. Їхні хижі вовчі зуби клацали біля їх грудей, намагаючись укусити, Звідки вони, мовляд, зуби, та ще й такі гострі? Софія прокинулася, не мов по праці. Вмила обличчя і вперше в житті пішла на роботу, не підфарбувавши ні вуст, ні очей. Золотисті такого ж кольору, як волосся вії, краси личеньку не додавали, та їй було байдуже. Накинула на плечі якусь недуже м'яту блузку, упхала ноги в туфлі без підборів, мокроступи, яких бігала іноді в магазин або по паливу восени. З грубшого обтерла на них пилюку і почвалала на лекцію. На перерві підійшла Дарка, Дарія Михайлівна. «Ти що це, мать? Помаду вдома забула». Бери мою та підмалюй губи, не ходи, яко ферма. А туфлі що зі смітника витягла? А не пішла б ти, Дарко, зі своїми повчаннями? Дарка не розгубилася. А ну, а мать, куди б це я мала піти? Куди ж ти мене посилаєш з моїми повчаннями? В Нову Гвінею папуасі вчити. Вже побігла. Тільки знаєш, мать, є одна проблема. Папуаси босі ходять. Вони в брудних капцях перед студентами не порадуються. А мені начхати в яких я капцях. Я тобі зараз начхаю. Оксано Теодорівно гукнула вона викладачку терапії. «Ви косметичку маєте?» «Маю», – сказала Оксана, і залилася жарким рум'янцем, не її спіймали на чомусь непристойному. Здатність червоніти з приводу і без приводу була в неї водночас і принадою, і комплексом. Молода викладачка страшенно цього соромилася. Патологічно сором'язлива Оксана ніяковіла, викликаючи студентів до дошки. При цьому вона обов'язково додавала «Будь ласка», «А ставлячи оцінку, вибачте». Навіть шар білої пудри, яку вона носила в своїй знаменитій на все училище косметичці і використовувала у неймовірній кількості перед кожним уроком, не міг приховати яскравого рум'янцю – який вибухав на її личку від кожної репліки, які студенти, знаючи слабке місце викладачки, невинно кидали до речі й не до речі. Особливим успіхом у них користувалося